Eh, uh, kebahalanakum di studio? Kebahalanakum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana al kabar antum al ha? semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Antum ma'akum kitab kullukum Antum semua bawa buku kan? Baik. Anzuru safha Lihat halaman 26. Nuraji' awwalan. Kita muraja'ah dulu, baru setelah itu nabda' fi darsin jadid. Baik, darsul 5. Anzuru ila al-kitab.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 Jauh dari hadapan Yasir. Kita lihatkan. Aina daftar Ammarin? Aina? Daftaru Ammarin. Siapa yang menerjemahkan Aina daftar Ammarin? Di mana, di, mana, di, mana, Ammar, di mana buku tulisnya Ammar? Jawab Huwa ala maktabil mudarrisi. Terjemah, ikhwan? Ya, di atas meja guru. Di atas meja guru. Oh, ayo antum jemian jemaah, ajibuh, ikhwan. Ya, Baik. Qala man hadha ya Ali? Qalamun man hadha ya Aliun terjemah ikhwan Pulpen siapa ini ya Aliun Pulpen siapa ini wahai Aliid Hadha qalamul mudarrisi Ini pulpen Pak guru Taib Aina hakibatul al mudarrisi Di mana tasnya ya Di mana tasnya Pak guru atau guru Hiya tahtal maktabi Tas itu di bawah meja Dia atau tas itu di bawah tahta di bawah al maktab meja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 Ajib anil as'ilatil atiyah. Ma mana ajib anil as'ilatil atiyah? Ajib jawablah an dari al asilah soal-soal al atiyah. Ma mana al atiyah ya, kawan? Berikut ini. Berikut. Ah di bawah. Baik, apa di ini? Berikut atau di bawah ini? Baik, mana yang qira? Anta nurirani kun alat an tertib. Anta wahid wa anta tsani wa anta tsari tu antara ba wa, wa haka. Paham toh? Paham. Ana ingin urutannya secara ini, secara urutan. Antum dulu ya, ya khair kelam. Anta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 Nah, nah mana satu anu jib jawab akh اخرى. Sami bisa memberikan jawaban yang lain. Kalau tadi ayah ini kitab Muhammadin. Wa al-maktabi unaq. Bisa juga kita jawab wala, maktab. Nah, wala, <tari> wala, wa tahta al-maktab. sahih ikhwan, sahih wala enggak? Sahih. Sahih. Jawaban sahih alhamdulillah. Atau antum katakan? Nah, lagi bisa jawaban yang lain? Wa ala al-syari. Wa ala al-kursi. Mungkin sahih fil ghurfati. Gunakan kalimat-kalimat yang sudah kita pelajari.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 Kita iba add. Antam dah terlalu. berikutnya. Add. al kata Kata-kata. Kata-kata. kata al Kata-kata. Kata-kata. Kata-kata. Kata-kata. Kata-kata. Kata-kata. Kata-kata. Kata-kata. Kata-kata. Kata-kata. Kata-kata. al kata Kata-kata. Kata-kata. Kata-kata. Kata-kata. Kata-kata. kata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 Abbasun Jayid Baitu Abbasin Baitu Abbasin Ma mana Baitu Abbasin ya khi? Rumahnya Abbas Rumahnya Abbas Kita kemarin kalau tidak salah baca ini Bintun ya eh, ini, ini salah ini perbaiki. ini Wurfatun Wurfatun <laughs> <laughs> Aliun Terfadar ya khi? Wurfatun Wurfatun Aliyun. Ya Murfatu. aliyun. Nah jawabannya ada jawab Wurfatun Aliun Wurfatun Aliun apa, apa yang salah ikhwan? Ya, ada yang kurang di sini? Wurfatun Aliun غرفة طه عليين احسنت طيب فضل. دفتر سعيد نعم دفتر سعيد دفتر سعيد احسنت استمر يا اخي الكريم منديل ياسر نعم منديل ياسر احسنت استمر يا اخي الكريم قميص عمار قميص عمار ما شاء الله جيد احسنت الله استمر يا اخي الأخير سرير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 Ah, sekali lagi Antum baca dulu soalnya Miftahun Miftahun Al-Baytu Al-Baytu um, al Jawab Miftahun Al-Bayti Miftahun Al-Bayti sahih Tapi nanti ngerasa Antum jam, sambung miftahul Bayti miftahul Bayti Ahsan Selamat ya Dukkanun At-Tajiru at Ma Mana Dukkanun Ya akhir-akhir Toko At-Tajiru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 Hayakumullah. Baik, anfa ya khi akhir. Miftaahun as-sayyaratu. as Sekali lagi, as-sayyaratu. Ah, as-sayyaratu. Ah, sudah kita paham minggu kemarin. Dua pekan lalu tapi masih banyak yang masih enggak suruh teman baca. Tadi sudah apa? Stamir, teruskan. Miftaahun as-sayyarati. Antum ulang lagi jawabannya, ya khi? Miftaahun as-sayyarati. Hasan.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 Iqra anta Tadribus salis. Ay, tadribus salis. Baik. Ya. berapa itu, Pak? Tiga Baik. Di bawahnya berarti Iqra waqtub ma'adatil aakhirul kalimat. Sudah kita baca nih kan, Rizkhan? Naam. No, okay. Kita ingin percepat. Istami' ya, Akhi. Qatal Abu Muhammad. Iqra waqtub ma'adatil aakhirul kalimat. Baik. Antum pamannya minta insyaallah kan? Babul madrasati. Ahsan In mm. naru rajuli. Baik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 Islamir, teruskan. Al Ka'bah tu baitullahi. Sant. Muhammadun sallallahu alaihi wasallamar Rasulullahi. Muntaz. Korojal mudarisu min urfatil mudiri. Sant. Atas ah, sahul benda seperti laki ya, Islamir. Korojal mudarisu min urfatil mudiri. Nam, sahih, Islamir. <t> Haza baitu Hamidin, <-y> wadarika baitun Khalidin. sekali lagi, wadarika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 Yang dibaca sama Umur Rafi sebelumnya. Sampai mana? Sampai? Wabunu yasirin tajirun. Ada nomor 8 di situ. Nomor 8. Taj, tajirin. Baitul mudarisi sobirun. Nah. Wabaitul tajirin. Tajirin. Tajiri kabirun. Asyid. Hata miftahul sayarati. Jair. Ibnu. Sekali lagi. Aina miftahul bayti. Nah.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 طيب اقرا عن هذا اقرأ الحد الأخير آنفا أنتم انتم baca الجات الاخير tadi اسم المدرس نعم تفضل اسم المدرس شاغيدن واسم المهندس خالدن حسن ام عم... ام الطالب بنيون نعم باب المسجد مفتوح جيد وباب المدرسه في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 gua تحت سياره ihsant antum ladzi ni sudah mulai uh, sedikit demi sedikit semakin kompleks sedikit demi sedikit semakin kompleks uh, lama kelamaan sungai yang antum masuk ini mulai dalam tadi kita di awal di awal banyak kita baru menginjak tepi sungai sekarang kita sudah mulai dikit-dikit masuk uh, betis sudah masuk lalu mulai ke